Al temps ens parla de sol, un sol que ja ha lluita amb força aquest divendres. Així ho ha de fer també aquest cap de setmana. De moment una nit que es prepara, doncs va fred, el vent encalmarat, temperatures que podran baixar dels 0 graus, cap a la Cerdanya, la Lluçell, cap al principat d'Andorra, cap a les Valls, també farà fresca cap a l'interior i un dissabte assolellat. Únicament hi haurà algunes nuvolades encara residuals cap al nord d'Andorra, nord de la Cerdanya, amb una mica de vent del nord que hi pot bufar cap a les cotes més altes. Les temperatures seran confortables, valors gairebé primaverals, propers als 20 graus cap a les poblacions de la terra ferma i Comenja un dia molt similar, marcat pel sol, per les nuvolades, però que n'hi ha més a partir del migdia, seran el cel bastant cobert durant la tarda, de moment sense complicacions, i finalment recomanar-vos doncs, que aneu amb molta precaució si feu muntanya, si feu esquí fora pistes, el risc de llaus és bastant elevat aquest cap de setmana, entre 3 i 4, sobre una escala de 5.